Dan bagi mempunyai kitab, pada malam ni kita menyambung pada muka surat yang ke-76 Membicarakan tentang kelebihan Salat Fardu yang 5 Yang mana pada malam ni Allah kita akan bermula dengan Sabda Nabi SAW Assalatu Ima Duddin Berkata Musanif Rahimahallahu Ta'ala Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam Assalatu Ima Duddin Fman akamah, fakad akamadin. Wman tarakah, fakad hada madin. Yang bermaksud sabda Nabi saw. Sembahyang itu adalah tiang agama. Jadi kata Nabi, salat itu adalah tiang kepada agama. Ia ni asal bagi agama. Kerana sembahyang itu mentakikkan bagi sifat kehambaan. Jadi kata Nabi Alaihi Wasallam, salat itu adalah tiang agama. Artinya asal agama. Yang mana kita faham kepentingan tiang. Di dalam membangunkan sesuatu binaan atau bangunan. Arti tanpa adanya tiang, tidak mungkin akan tertegaknya. Satu-satu binaan atau bangunan. Contoh kita nak bina rumah, mesti ada tiang. Biasa kita lihat pun di tapak pembinaan, biasanya pemaju dia akan piling tiang dulu. Dia tak terus pasal dinding Dia tak akan letak bumbung Dia mesti piling tiang Kita nampaklah nanti tiang itu dipiling Tong-tong piling Jadi apa yang asas dipiling itu tiang Nah, Bila tiang itu dah ada Barulah dibangunkan bangunan Jadi begitulah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW Nabi mengumpamakan salat itu sebagai tiang Tiang kepada apa? Bukan kepada agama Bukan kepada bangunan Tetapi tiang kepada agama Sebagaimana pentingnya bangunan, ya, dengan tiang, bahagian pentingnya tiang kepada sebuah bangunan, begitulah pentingnya salah kepada agama. Ya, pentingnya salat kepada agama. Maka kalau kita lihat di dalam hadis, maka terlalu banyaklah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang kepentingan salah. Ya, bahkan ada hadis yang mengatakan, awal-awal amalan yang akan dihisap di alam barzah adalah salat. Ya, jadi, awal-awal yang akan dihitung oleh Tuhan berpahala atau tak berpahala sembahyang. Maka, jika sempurna sembahyang, maka barulah dihitung amalan-amalan lain. Ha, jika gagal sembahyangnya, maka tidak akan dikira amalan-amalan yang yang lain. Ya, itu menunjukkan kepada pentingnya salat. Jadi, Nabi SAW mengatakan sembahyang itu adalah tiang agama, ia'ni asal bagi agama. Ini asal. Ya, asal agama tu salat. Dalam salat itu ada tahkik kepada sifat kehambaan. Apa maksud, mentahkikkan sifat kehambaan artinya membuktikan kebenaran kita sebagai hamba kepada Tuhan. Jadi, pembuktian sifat kehambaan kita kepada Allah adalah dengan salat. Ha, sebab di dalam salat itu ada suatu fa'al daripada fa'al-fa'al rukun salat, sujud menyembah Allah. Ha, maka sujud menyembah Allah itu adalah lambang kepada kehambaan. Ya, orang tak akan sujud kepada manusia. Ya, dengan menyembamkan mukanya ke lantai, mukanya ke bumi. Maka dalam fe'il rukun yang namanya sujud itu, ada tahkik kehambaan. Mana tahkik itu ada sifat hamba kepada Tuhan. Jadi itulah pentingnya salat sebagai tiang kepada agama. Dan menunaikan hak ketuhanan. Maka salat itu juga adalah satu cara menunaikan hak ketuhanan. Hak Allah Ta'ala itu disembah. Jadi, salat merupakan suatu cara menunaikan hak Allah yang namanya menyembah. Ya, tak ada pada ibadah lain. Dalam ibadah puasa, tak ada yang namanya hak ketuhanan. Tak nampak. Ya, dalam ibadah zakat, dalam ibadah haji. Tapi dalam ibadah salat, ada nampak hak ketuhanan dengan fi'al sujud tadi. Ya, ada kan? Allahu Akbar sujud. Itu nah, hak ketuhanan. Nampak sifat hamba. Tetapi tak nampak secara ketara sifat hamba pada ibadah-ibadah lain. Tak nampak sangat pada puasa. Puasa setakat dia tak makan, dia tahan diri daripada dia membatalkan puasa. Haji-haji tak nampak sifat. Ya, secara jelas sifat hamba kepada Tuhan. Orang bertawah, orang bersai, orang wukuh tak nampak. Dia boleh berbuah, dia boleh berborak, dia boleh bercakap. Ya, zakat juga lebih-lebih lagi lah. Tetapi nampak jelas sifat ketuhanan dan hak ketuhanan itu diberikan oleh hamba pada salat. Lepas itu pada salat bermula daripada takbiratul ihram sampai kepada salam, tak ada yang lain melainkan perbuatan salat saja. Cakap tak boleh, makan tak boleh, minum tak boleh, bergerak tak boleh, menghadap selain kiblat tak boleh. Maka jelas bahawa salat merupakan satu-satu ibadat yang menunjukkan hak ketuhanan. Nampak sungguh pada salat. Eh, tak nampak sangat pada ibadah lain nah, Tapi nampak sungguh pada salat Terutama pada apa? Terutama pada ketika Fa'al rukun yang namanya sujud nah, Ini lebih jelas Allahu Akbar Nampak sujud semua Eh, Yang kecil, yang besar berpangkat Tak berpangkat sujud Eh, Maka nampak daripada jauh Itulah sifat hamba pada Tuhan nah, Sebab itu pentingnya salat Nabi umpamakan sebagai Tiang kepada agama dan sekalian, ibadah yang lain adalah wasilah yang menyampaikan kepada, mentahkikkan bagi rahsia sembahyang. Nah, jadi, ibadah-ibadah selain sembahyang, puasa, zakat, haji itu hanya sebagai wasilah ya, untuk mentahkikkan salat. Artinya, sifat salat itu adalah penyembahan. Ya, maka, yang lain-lain itu hanya mengikut kepada salat. Mengikut kepada salat. Nah, maka, sebab itu kita sebut dalam tadi, kita sebut apa kata Nabi, awal-awal ibadah yang dihitung oleh Allah Ta'ala di alam berzah sembahyang tak ada erti kalau tak sembahyang puasa tak sok guna kalau tak sembahyang zakat bayarlah macam mana pun banyak mana pun tak ada erti kalau tak sembahyang ya buatlah kebaikan macam mana pun pergi haji pun kalau tak sembahyang maka tidak ada nilai ya sebab ibadah-ibadah yang lain adalah wasilah kepada mentahqiqkan solat nanti membuktikan membuktikan bahawa dia tu bersalah. ya maknanya suara mudah faham tak ada erti ibadah-ibadah yang lain tanpa adanya Salat, jadi, kalau salat tak ada, jangan fikir yang lainlah. lah ha, Jangan tengok, pada diri kita ni, jangan tengok ibadah yang lain Kebaikan yang kita ni, tengok salat kita macam mana ha, Jangan kita dok berbangga, kita lupa diri sebab kita ni ada kebaikan-kebaikan yang banyak Tetapi tanpa salat, tak ada nilai ha, Jadi kita dalam menilai diri kita ni, tanya dulu, kita salat ke tidak Kalau kita ada salat, maka yang lain sebagai mentahkikkan salat saja, Hanya menurut atau membuktikan dia itu bersalat Ya Maka barang siapa mendirikan sembahyang? Maka sehingga mendirikan agama. Ha, maka sungguhnya mendirikan agama. Jelas. Ya? Dia kata Nabi, As-salatu imaduddin man aka maha faqad aka maddin. Sembahyang itu tiang kepada agama. Asal kepada agama. Dia mentahkikkan agama. Itu tanda orang beragama. Ya? Dah saya sebut tadi pentingnya tiang pada sebuah bangunan. Maka barang siapa kata Nabi yang mendirikan salat? Maka aka maddin dia telah mendirikan agama. Maka orang tu dinamakan orang yang beragama dengan dia bersalat. Anda tak boleh kata lagi itu beragama atau tidak. Boleh tengok salat dia. Dia bersalat, ha, beragamalah. Ya, bersalat tu beragamalah. Ya, jadi, ini dibuktikan dengan dia mendirikan salat. Maka orang yang mendirikan sembahyang. Maka sungguhnya mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan dia. Jadi, meninggalkan akan salat. Maka sungguhnya meruntuhkan agama. Maka orang yang tinggal salat, atau orang yang tak salat. Itulah orang yang meruntuhkan agama itu ibarat peruntuh bangunan tadi. Dalam tiangnya pun tak ditegakkan, dia runtuhkan pula lagi. Ya, maka begitu dahsyatnya, jahatnya orang-orang tidak menunaikan salat. Maka beri agama itu tiada-ada melainkan dengan sembahyang. Ha, tertegaknya agama itu dengan sembahyang. Ha, lepas itu kata Nabi, Man akar maha fakat akar madin barang siapa diri salat, Tertegaklah agama. Ya, maka jangan cerita yang lain lah tuan-tuan. Kalau tak salat, buang masa penat. Jangan ceritalah prinsip-prinsip Islam yang lain Kalau nak dengar cerita tentang prinsip itu tak salat ya, Bawa masa kita cerita banyak-banyak pun Sakit-sakit tekak saja Sebab kalau dia tak salat, tak ada guna ya, Jadi awal-awalnya mesti salat Kerana salat itu Yang kita sebut apa tadi bawa barang siapa yang tidak mendirikan salat Maka dia meruntuhkan agamanya Maka berdiri agama itu tiada Ada melainkan dengan sembahyang Seperti bahawa senyum rumah Tiada berdiri melainkan dengan Tiang, jadi penting eh, Jadi Islam tu tertegak antara dengan soalan Maka orang yang tak mendidikan soalan Ibarat dia tidak menegakkan bangunan <coughs> Sebab, tadi Tertegaknya bangunan disebabkan oleh Tiang, jadi begitulah pentingnya ibadah soalan Dan sabda Nabi SAW Bahawasanya, seorang laki-laki Apabila sembahyang Dan kesalahannya dihantarkan Di atas kepala, maka bila kita sembahyang, Maka setiap dosa kita itu Dihimpun Tuhan pada bahagian kepala Maka tiap-tiap sujud gugur kesalahan hingga habis sekaliannya. Jadi, itu antara kelebihan sujud dalam solat. Jadi, apa kelebihan sujud dalam solat? Nah, dalam solat ada satu fa'al namanya fa'al sujud. Ya, bagi orang yang sujud dalam solat, maka gugur dosa-dosanya -dosa habis. Tunggu dah faham. Maka bila dia bersolat, habis sekalian dosanya. Jadi, diumpamakan ya, dosa itu terhimpun pada kepala. Maka bila kita sujud saja, ah jatuh semuanya dosa-dosa yang terhimpun pada kita melalui ibadah salat melalui rukun sujud di dalam ibadah salat, jadi itu kelebihan salat, ha, lepas itu sahabat lah dalam hadis kan, yang Nabi duduk tanya, yang kita bincang dulu, ha, Nabi umpamakan semayang lima waktu sehari semalam tu umpama seseorang yang mandi di hadapan, mandi sungai di hadapan rumahnya lima kali sehari tak ha, jika Nabi sampai Nabi tanya kepada sahabat, adakah mungkin lagi daki dan kotoran pada badannya ha, mana mungkin ada Ya, sebab apa? Sebab dia ni jenis mandi lima kali sehari ya, Nabi nak buat satu perumpamaan Maka dia mandi sungai, dia dapat rumah dia lima kali sehari Pagi sekali mandi, tengah hari mandi, petang mandi ya, Kemudian apa pula? Awal uh, malam mandi Malam pula mandi, lima kali sehari sehari dia mandi Nabi tanya adakah lagi kotoran dan daki pada badannya? Sudah pasti tidak Maka begitulah perumpamaan salat 5 ya, waktu sehari semalam Maka membersihkan kamu daripada sekalian Dosa-dosa Jadi antara fadilat dan kelebihan sujud di dalam salat Ketika sujudnya seorang hamba yang bersalat Gugurlah dosa Daripada atas kepalanya Sehingga habis sekaliannya Jadi mana habis saja kita salat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Dosa habis ya, Jadi salat itu merupakan proses pelupusan dosa Tapi dengan syaratlah syarat-syarat betul-betul Eh, dengan maksud salat yang sebenar. Dan dikatakan barang siapa yang mengekalkan atas sembahyang lima waktu ini. Arti dia menjaga salat lima waktu sahih semalam. Di dalam berjamaah. Arti dikerjakan dengan secara berjamaah. Terutama di masjidlah dan di surau. Terutama walaupun sah jamaah walaupun Di rumah. Ya, maka apa kelebihan mendirikan salat lima waktu sehari semalam dengan berjamaah Diberi akan dia lima perkara Jadi ada lima kelebihan, lima anugerah Yang Allah Ta'ala nak hadiahkan kepada orang yang menjaga salat secara berjamaah Lebih-lebih ya, lagi di surau, lebih-lebih lagi di masjid yang mendirikan Jumaat Walaupun sah jamaah, walaupun di rumah Jadi apa kelebihan orang jaga semayang berjamaah Ya, kita bincang dalam kuliah yang lalu Salat berjamaah ni tuntutannya sunat mu'akadah Bagi lelaki tetapi ya, Harus sahaja bagi perempuan Dan asal hukumnya makruh bagi perempuan ya, Jadi perempuan ni salat dia yang paling mu'akadah tu Sangat-sangat dituntut di rumah Salat bagi lelaki dituntut di masjid ya, Dua perbezaan yang ketara lah Tetapi jika tidak ada halangan yang menghalang wanita Ataupun tidak ada bahaya yang mengganggunya di luar Maka diharuskan juga untuk dia turut bersalat di masjid Maka tak ada masalah Asalkan ditemani mahram Ataupun keadaan selamat Aman daripada gangguan Dia boleh menjaga diri daripada fitnah Di tengah jalanan Maka ini diharuskan Untuk dia juga merebut peluang bersalat di masjid Dan tetap dianugerahkan pahala Sama seperti kaum lelaki, ha, tetapi kedudukan asal hukum, salat bagi wanita itu lebih afdal di rumahnya daripada di masjid, manakala lelaki lebih afdal di masjid daripada di rumah Saya ha, sehingga dilatangkan hukum sebagai sunat mu'akadah, bahkan ada hadis yang terlalu banyaklah yang menerangkan tentang galakkan menunaikan salat secara berjamaah bahkan ada hadis yang menunjukkan bahawa Nabi pernah mengancam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mengerjakan salat secara berjamaah di masjid, jadi itu kita lihat dari sudut hukum Maka bagaimana kita menunaikan salat secara berjamaah di masjid atau di surau atau juga di rumah secara umumnya. Maka orang yang menjaga salat lima waktu dengan mengerjakannya hanya secara berjamaah, Allah Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya lima kelebihan. Lima anugerah. Dan lima anugerah ni tak akan diperolehi oleh orang yang tak semayang berjamaah walaupun semayangnya sah. Jadi, apakah anugerah yang pertama? Pertama, diangkat akan dia. Daripadanya, kepecikkan kehidupan. Artinya, dilapangkan kesempitan hidupnya. Ya, itu diangkat baginya kepecikkan. Ha, kepecikkan ini artinya kesempitan hidup. Jadi, orang yang menjaga salat berjamaah lima waktu secara berjamaah di mahjid atau di surau, anugerah pertama yang Tuhan anugerahkan diangkat daripadanya kesempitan hidup. Dia akan rasa lapang. Ha, dia akan rasa ketenangan. Dia akan rasa seronok. Dia akan hilang segala masalah. Ya, Kerana dia telah menghadirkan diri ke rumah Allah ya, Maka itu anugerah yang pertama Jadi itulah kalau kita ada banyak-banyak hal un tak bertempat un sentiasa datang berjamaah ah, InsyaAllah terhibur ha, InsyaAllah terhibur ha, InsyaAllah rasa lapang ya, Sekurang-kurangnya dengan selepas salam Selepas salat kita Ha, ucap tahniah antara satu dengan yang lain di atas salat yang telah berjaya kita dirikan maka itu mudah-mudahan akan menjadi sebab untuk kita mendapat ketenangan takabalallah, minkum takabalallah, minkum ya, misalnya kan, maka itu juga sebagai satu sifat-sifat ataupun sebagai salah satu cara untuk mengangkat kesempitan yang kedua diangkatkan akan dia, ya? seksa kubur ha, jadi antara kelebihan kata ulama' yang dianugerahkan kepada orang yang jaga salat lima waktu dengan berjamaah diangkatkan baginya seksa kubur, seksa kuburnya diangkat seksa kubur itu ketika jenazah dikebumikan Nah, maka akan ada di sana proses soal kubur dan azab kubur sehingga menanti bumi ini dikiamatkan sehingga ditiup sangka kala yang kedua bangkit semua makhluk kepada padang masyar. maka prosesnya sejak daripada mula masuk kubur sampai kiamatlah. Maka sepanjang duduk dalam kubur tu macam-macam ujiannya. Maka orang yang menjaga salat berjamaah akan diangkat daripadanya ujian-ujian yang tidak baik di alam marzah. Arti yang menakutkan, yang menyakitkan akan diangkat. Arti maksud sebaliknya akan diberikan kepadanya ke lapangan alam kubur. Ha, itu antara kelebihan dia. Ha, jadi bekal dia dengan sebab salat berjamaah, bekal dia masuk dalam kubur. Yang ketiga diberi surat amalan dengan tangan kanan. Ha, itu waktu di Mahsyar. Ya, hati catatan amalnya diberi dengan tangan kanan hati daripada catatan-catatan yang baik yang keempat lalu atas sirat seperti kilat menyambar itu proses meniti asirat ya, dah habis proses hisap maka pergi belaka sama ada ke syurga atau ke neraka kena titi satu asirat ya, asirat satu titian yang membentangi yang melintang ya, menuju ke syurga di bawahnya neraka di hujungnya syurga Ha, itu asirat Maka asirat itu hak Itu benda benar Benda pasti akan berlaku ha? Manakala orang-orang yang beriman Orang-orang yang terpilih masuk syurga Akan dipermudahkan meniti Waktu menitinya Manakala orang-orang yang telah pun ditentukan neraka Pasti akan terjatuh Di saat mereka itu menitinya Jadi, itu keadaan Jadi bagi mereka Yang menjaga salat secara berjamaah Allah permudahkan Waktu meniti asirat Dengan dipantaskan ha? Kita kata Perjalanannya di atas asirat itu Sepantas kilat Nah ha, ini Mudah-mudahanlah kita yang menjaga salat berjamaah dapat anugerah itu. Nah, dapat anugerah itu. Sebab kita fahamkan asirat ni panjang. Ya, kata Nabi dalam hadis termizi, 500 tahun perjalanan mendaki, 500 tahun perjalanan mendatar, 500 tahun perjalanan menurun. Ha, jadi 1,500 tahun perjalanan nak meniti sirat menurut kiraan dunia kata Nabi. Ya, ha, lama tak lama tuan-tuan nak titi yang namanya asirat itu menurut kiraan dunia 1,500 tahun. Ya, dia ada mendaki, mendata, menurun Hujungnya syurgalah Dia kata Nabi dia lebih halus daripada rambut Lebih tajam dari mata pedang oh, Itu dia punya sifat Bentuk dia macam itu ya, Macam mana Allah SWT tak dapat kita gambarkan Yang pasti orang-orang yang menjaga salat secara berjamaah Akan dibantu oleh Tuhan Dengan mengelintasinya sepantas-sepantas kilat <tuh> Yang kelima, antara anugerah orang menjaga salat, secara berjamaah, masuk surga dengan tiada hisab, Berarti dipermudahkan. Bukan setakat dipermudah, tak ada hisap. Nanti tak payah dihitung dah. Dengan salat berjamaah yang dia jaga tadi, Ah peluang dia masuk surga tanpa, tanpa hisab. Itu merupakan perkataan para fukuhak, para ulama. <coughs> Riwayat daripada Hasan Basri, bahawasanya. Hasan Basri, radhiyallahu r.a. bahawasanya Nabi SAW bersabda. Sabdanya, ya mahukah kamu? Ya, mahukah aku khabarkan kepada kamu Dengan yang terlebih jahat Manusia mencuri sembah ya, Manusia yang mencuri nah, Kata Nabi dekat sahabat Nak tak aku beritahu kepada kamu pencuri yang paling jahat Pencuri jahat dah Ini paling jahat Pencuri ada yang memang jahat lah Mahukah aku beritahu kepada kamu Kata Nabi pencuri yang paling jahat nah, ni ramai-ramai pencuri daripada kalangan Pencuri-pencuri ini pencuri paling jahat Maka sembah mereka itu Iaitu sembah sahabat Ya, mereka bertanya siapa ya Rasulullah, siapa pencuri yang paling jahat itu ya Rasulullah. Lalu sabdanya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah ha, itulah kata Nabi apa ni? Itu apa ni? Itu apa ni? Ha, ya, itu yang mencuri daripada sembahyangnya. Ha, Who yang paling jahat? Kata Nabi nak, tak aku beritahu kepada kamu wahai sahabat, pencuri yang paling jahat. Sahabat tanya siapa ke pencuri yang paling jahat itu ya Rasulullah. Kata Nabi itulah orang yang mencuri dalam sembahyang kata Nabi. Maksud, orang yang mencuri dalam sembahyang maka sembah mereka itu bertanya lagi sahabat tambah heran tadi heran tambah heran eh? maukah aku beritahu kepada kamu orang yang paling jahat pencuri yang paling jahat siapa mereka itu orang yang mencuri dalam salat heran lagi sahabat siapa yang mencuri dalam salat Ya Rasulullah siapakah mereka yang mencuri dalam salat itu Ya Rasulullah Ya, siapa mereka itu yang mencuri dalam semah semahyang? Ya Rasulullah. Dan betapa mencuri daripada semahyang? Dan macam mana yang dimaksudkan dengan mencuri dalam semahyang? Ya Rasulullah. Ha, sahabat tanya dua benda. Ya, syukurlah balik hadis kan. Kata Nabi, maukah wahai para sahabat, aku beritahu kepada kamu pencuri yang paling jahat? Kata sahabat, siapakah pencuri yang paling jahat? Ya Rasulullah. Kata Nabi, pencuri yang paling jahat adalah mereka yang mencuri di dalam semahyangnya. Tanya para sahabat, ya bagaimanakah Eh ya, kata para sahabat, Ya Rasulullah, ya, ha, kata sahabat, ya, betapa mencuri pada sembahyang itu? Bagaimanakah yang dinamakan mencuri di dalam sembahyang itu ya Rasulullah? Ha apa kata Nabi tadi dia bukan mencuri harta, dia mencuri dalam sembahyang. Sahabat heran kata sahabat, bagaimanakah yang dinamakan mencuri dalam sembahyang itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, yang tiada mentamamkan, yang tiada menyempurnakan Daripada rukuk dan sujudnya. Jadi orang dinamakan pencuri dalam salat, orang yang tak menyempurnakan dengan tamak ninah, rukuk dan sujudnya. Jadi, Nabi nak beritahu mudah beginilah. Orang sembahyang cepat, sampai tak ada tamak ninah, itulah ibarat pencuri di dalam sembahyang. Sebab sifat pencuri kan dia tergesa-gesa. Eh, mana ada orang curi tenang-tenang tuan-tuan. Dia curi tu mesti tergesa-gesa. Eh? So, dapat tak dapat antara dua lah. Ya, nasibkan, dia tak ada, tunggu-tunggu dia dia pantas kilat dia ambil ya, mana dia mencurikan, tengok sifat pencurikan macam mana, dia akan sesegera yang boleh, ya, sepantas yang mungkin, sebab kalau dia tak mencuri dengan segera, bahaya tertangkap lalu bila kata Nabi, maukah aku beritahu kepada kamu pencuri yang paling jahat, lebih jahat daripada pencuri pencurik yang lain, siapa yang Rasulullah orang mencuri dalam semayang kata sahabat, macam mana yang dinamakan mencuri dalam semayang tu Ah Kata Nabi, itulah orang yang tak menyempurnakan rukuk dan sujudnya dengan tamak ninah. Ay, artinya orang yang tergesa-gesa sembahyang. Inilah pencuri. eh batu kita sembahyang, kena tenang-tenang kan? Sembahyang tu masih ada namanya tamak ninah. Kita lihat dalam rukun salat. As-sujudu ma'a tamak ninah. Ar-ruku'u ma'a tamak ya Tengok rukun. Sujud dengan tamak ninah. Rukuk dengan tamak ninah ektidal, ma'a tamak ninah, ektidal dengan tamak ninah, tamak ni dengan tenang, Ya, kadar tenang itu, kadar berhenti tenang itu, adalah kadar subhanallah, jadi kata Nabi, orang yang mencuri dalam semayang, itulah yang semayang cepat, ya? semayang cepat, mana tak ada tamak ninah, ini berlaku tuan-tuan, kita lihat tengok, Eh ya? maaf cakap lah. ni biasa kita lihat, ya? orang semayang tak ada tamak ninah, ya? yang lebih ketara, tak ada tamak ninah pada ektidal, pada atidal, Pada rukuk tu adalah. Walaupun tak lah. Bagus sangat tapi adalah. Cukup lah. Dia punya had. Subhanallah tu. Tetapi pada atidal, <Sessiz> Sami Allahu liman hamidah. Allah Haju. Tak ada teman ini. Nak. Ini pencuri. di pencuri ya, ni. Atau pada sujud. Allahu Akbar. Allah. Ataupun biasa lebih ketara pada dua tempat lah. Yang pertama ketara pada aktidal e Yang kedua ketara pada Duduk antara dua sujud Ini biasa saya lampak. Kita kurang cemat buat ni Tak jaga Sedangkan dia ada Tomat Ninah Ya batu di selang Disunatkan kita Membaca doa Ketika aktidal e Rabbana Walakal hamd Sekurang-kurang Itu sekadar subhanallah lah tu Jadi kalau ada doa lebih panjang Lebih aula Tetapi ketika salat sendirian Ya, ketika salat berjamaah, apatah lagi menjadi imam, maka meringkaskan dengan bacaan yang seringkar-ringkasnya. Nah Itu kedudukan dalam konteks berjamaah pula. Sebagai imam, kena meringkaskan salat. Meringankan salat. Nah, tetapi taklah sampai tak ada tamak ninah. Ha, ya, jadi, dua keadaan yang ketara dalam salat, kebiasaan orang meninggalkan tamak ninah pada atidah. Ya, sebab itu kalau Nabi Ahtidal, kata sahabat, Nabi Ahtidal seolah-olah kami menyangka dia lupa untuk sujud. Ha, nak menunjukkan bagaimana lamanya Nabi berdiri pada posisi tamaknina, pada posisi ya, Nanti Nabi itu bila dah rukuk, ha, Nabi berhenti lama. Sampai datang riwayat dalam Bukhari Muslim, kata para sahabat, seolah-olah kami menganggap Nabi terlupa nak sujud mana punya lama dia berdiri tu kita rabbana walakal hamd Allahu akbar kan nabi berhenti lama sampai lamanya tu sahabat teragak-agak eh lupa kena sujud ni ha begitu mana ketara lama ketara ya tetapi dalam fiqh sekurang kurang kadar subhanallah dalam fiqh tapi dalam sunnah Nabi memanjangkan rukun itu walaupun rukun itu termasuk rukun pendek dalam salat. Tapi Nabi memanjangkan. Nah ha, tu kadang-kadang kita orang kita silap faham. dia pergi Mekah semayan subuh. Ah ha, tu dibaca kunut. Ya dia baca kunut sebab imam tu lama sikit pada etidal. Ha, tu dia kata ni imam izinkan kita ni baca kunut. Bukan dia mencontohi sunnah. Ha? Sebab Nabi bukan baca rabana walakalham mil Utsama wati wamil. Nada baca panjang. Atau porabana walakalham ham dan kasiran tayiban membarakan fihi wajili. Ya, kalau tidak itu kedudukan menunjukkan adanya tamak nina di situ. Dan kemudian yang lebih ketara dalam amalan solat kita pada duduk antara dua sujud. Mak tu kita disunatkan baca doa ketika itu supaya ada tamak nina. Allahu Akbar, Rabbi ghefirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Baca tu betul. Tahu dapat tamat ninah dia. Sedangkan doa, doa antara suju itu doa yang cukup cantik. Cuba baca terjemahan dia. Ya, Allahu Akbar, Subhanallah Rabbil Ala, Subhanallah Rabbil Ala, Subhanallah Rabbil Ala, Allahu Akbar, Rabbi Ya Allah ampuni aku. Rabbim filli warhamni rahmati dan kasih aku. Ya? Wajburni dan beri kekuatan kepada aku untuk menyembahmu. Warfa'ni dan angkat darajat dan kedudukanku. Warzukni kunyakan rezeki kepada aku. Wahdini berilah bimbingan dan hidayah kepada aku. Wa'afini maka afiatkan kehidupanku. Wa'fu'anni Wa dan ampuni dan maafkan aku. Eh? Itu yang kita duduk baca ketika duduk antara dua sujud Kalau kita baca dengan Hayati tadi, ah ha, Adalah tomat inak eh? ha, Dah saya duduk tanya-tanya eh, Secara rambang-rambang ramai orang tak hafal rupanya doa tu eh? Yang bayi bayi kita ni ramai tak hafal eh? Dia suruh baca betul-betul tak boleh rupanya Dia tahu rabbi filial tu ha, Subhanallah, kadang-kadang eh? jadi keliru, eh? betul tak hafal, ingat dia main, betul. Eh, Kau saya tanya betul-betul, tuan-tuan, cara rambas dia. Sini baca, doa, doa tu dah sujud, baca-baca. Daripada 10 saya tanya, mungkin yang boleh baca habis sampai, wah, ani tu 5 orang saja. Tentang maaf lah. Tuan, betul tak ni? Betul. Balik-lalu tanya, tanya suami kita, yang mumpah Tanya suami. Yang kita tanya isteri. Awak tahu ke baca? Rabbi Filih. Tahu dia dah baca? Baca-baca yang baca, tadi semua doa tadi baca? Tersangkut nanti. Apa, apa lagi bang? Apa lagi? Menunjukkan selama ini dalam salat kita tak pernah baca dengan betul. Menunjukkan. Isyarat dari situ. Kalau selama ini dalam salat kita membaca doa itu dengan betul, kita boleh pasti boleh membaca. Kalau kita baca pun tersangkut, kita tak pernah baca dengan betul. Eh? Memang tak tahu, tahu tu, Rabbul fili urhamni wajbunifani wazugni. Kadang ni nini nini hujung nini. nini dia hentam, dia pun tak tahu apa baca. Yang dia tahu Rabbul fili tu bunyilah, yang hujung-hujung tu dengan nini je. Tak apa tak baca. Sedangkan dia mengandungi elemen doa yang cukup cantik. Ya, wa afini Kita mohon ketuikian darajat mohon dimurahkan rezeki. Semua ada pada doa antara dua sujud. Semua ada kat situ. Ha? Jadi, dua kedudukan salat yang paling ramai orang meninggalkan tamak ninah yang sempurna pada etidal dan duduk antara dua sujud. Ini kita lihat, tengok. Ya? Sedang tu ada syariat doanya di situ supaya ada renggang masa. Ya? Dan kata Nabi, orang yang mencuri di dalam salat, ala orang yang tidak mentamamkan, yang tak menyempurnakan dengan tamak ninah, rukuk dan sujudnya. Nanti laju. Ya, masuk laju sampai tak ada tamak ninah. Laju ni kena faham elok juga. Laju tu mana semesti bukan setiap yang laju dalam solat tu batal. Mana laju di sini tanpa tamak ninah. Ya, tanpa tamak ninah. Pada kiam tu mungkin dengan Al-Fatihah. Dia bacaan tapi pada tasbih ni. ya Jadi kita janganlah. Maka kita kena jaga tamak ninah. Sebab tamak ninah tu merupakan rukun. Di dalam solat ni. Ya. Dan daripada Salman Al-Farisi, merujuk seorang sahabat radhiyallahu anhu, sembahyang itu sukatan yang sempurna. Barang siapa yang mengurangkan akan dia, dikurangkan pula oleh Allah akan dia. Maksud begitu. Maknanya sama Al-Farisi mengatakan sembahyang itu dah ada kadarnya yang ditentukan. Jangan pandai-pandai nak potong-potong. Barang siapa yang memotong-motong pada salat, mengurangkan kadar dia. Fatihah kadar ni, dia baca pendek, dia baca cepat, kurang kadar. Ya, tamak ninah, kadarnya subhanallah Dia kurangkan lebih cepat daripada subhanallah ya, Maka orang yang mengurangkan kadar sembahyang, yang Indah ditentukan Allah akan mengurangkan akan dia Nanti Allah pun berkira juga dengan dia lah ya, Mana kalau dia berkira dengan Tuhan dalam sujud ya, Tuhan pun berkira juga lah dengan dia dalam rezeki Sebab aku pun kau berkira ya, Mana orang nak salat tu eh, cepat sikit ni kan lambat ni Karanglah semahyang Ha ni orang berkira dengan Allah ni masuk begitu ya? Jadi orang berkira dengan Allah, Allah pun berkira dengan dia. Ha, kenapa nak kau dengan aku berkira? Masuk begitu ya. Ha ba ada setengah-setengah macam tu kan. Eh cepatlah sikit semayang lambat ni kita tak sampai ni. Ya lajulah sikit. Ha, macam tu. Mana dengan Allah Taala tu berkira sungguh. Berkira masa sujud, berkira masa rukuk, nak bagi lebih sikit pada Tuhan pun tak nak. Padahal bukan untuk siapa pun untuk Allah bagi lebih pada sujud pun tak nak lebihkan tasbih daripada tiga jadikan sebelas pun tak nak untuk Tuhan Subhanallah Rabbil Ala Subhanallah Ala Subhanallah Ala baca sampai sebelas salah ke? tak untuk Tuhan lebihkan jadi barang siapa yang mengurangkan akan dia mengurangkan Allah akannya Tuhan pun pergi juga lah ayy Sujud dengan aku pun tak ada masa. Sujud tapi cinca-cinca cepat-cepat. Aku pun tak ada masa juga nak dengan doa kamu, nak doa dengan hajat. Aku tak ada masa. Eh, jadi masuk je itu kiasan dia. Ia ha, bila kita pergi masa pada Tuhan, batu semayang ni dia mesti waktu waturapang. Nah, eh, mana tu dia kata kalau kita lihat dalam kitab uh, dalam kitab uh, al-Ha'iyah ulumitin al-Ghazali sebatu lah eh, diletakkan. Nah, eh, perkara-perkara yang boleh membantu khusyuk dalam solat antaranya yang tidilah sembahyang dalam keadaan tenang ya, mana banyak ya, yang boleh membantu kita supaya dapat ketenangan tidilah cari masa yang elok jangan sembahyang dalam keadaan mengantuk nanti sembahyang tu jadi hura jangan ha. sembahyang dalam keadaan menahan qada hajat ha, Nanti tu melompat-lompat tu ha tu menyumpah-nyumpah imam tu pukul dia sakit Eh? Ha, jangan semayang kalau keadaan perutmu terlalu lapar Makan dulu eh, Sebab apa tadi? Nanti takut berkira dengan Tuhan Puk dah lapar Jadi berkira kan? Sebab lapar punya pasal Jadi makan dululah Kalau ada hadis kan? Jika dihidangkan makanan Dan masuk waktu salat maka makanlah. Sebab Tuhan tak suka dengan Tuhan tu berebut-rebut Tuhan tak suka Allah bukan jenis dia yang kita nak berebut-rebut dengan dia Dia tak nak Dia nak kita tu datang dengan dia secara ikhlas Ya, nak kita datang kepada dia dalam keadaan kita nakkan dia. Ah ha, tu maksudnya. Bukan kerana kita dipaksa oleh dia. Bukan dia tak nak. Tu sifat dia. Eh? ya Allah nak kita datang, datangi Allah dalam solat secara ikhlas, secara tenang dengan kehendak kita. Tuhan nak macam tu. Bagi masa untuk Tuhan. Oh, dia mendengar. Ah eh? dalam Fatihah pun, ya. Bila kita baca surah Al-Fatihah, di sana ada jawapan-jawapan Allah. Ya, nanti setiap surah Fatihah kita baca tu Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamadana Hamadani Rabbi Kata Tuhan Hamba ku Baik, tengah puji aku nampak Ya belaku aku dah elok dengan Tuhan Ar-Rahmanurrahim Ya Hamba aku Sedang me, Memuji-muji aku Ya Kemudian sama juga lah Sampai kepada Iyakan A'buduwa Iyakan Asta'in Ya Separuh untukku Dan separuh untuk hamba ku Untuk dia Apa yang dia mahu Ya satu persatu sampai kepada Amin mana Allah nak semayang yang begitu mana Allah nak ada masa kita dengan dia sebab itu fiqah melarang saya tadi ya sembahyang dalam keadaan-keadaan yang boleh menghilangkan kekhusyukan dan ketenangan dalam salat, maka jangan salat dalam keadaan begitu, hukum salat dalam keadaan yang tidak tenang makroh sembahyang dalam keadaan terlalu mengantuk makroh tidur, ada hadis jika masuk waktu salat dan kamu mengantuk, maka tidurlah jangan salat dalam keadaan mengantuk Ya, Mahfum adik, nanti kamu mengucapkan benda yang tidak kamu Sedari, cakap Entah apa-apa, nanti semayang meripik-ipik Bilangan rakan pun terlupa-lupa, ni Tuhan tak nak Tuhan tak nak, Tuhan tak nak Tuhan nak kau datang tu dengan betul ha, Barulah jadi kan, yang kerut jangan semayang Kalau bersangatan lapar Dari hidang makan, masuk waktu Makan dulu, kata Nabi, makan-makan Jangan terganggu salat dengan sebab Nakkan kepada makanan Jadi apa rupa semayang yang orang Semayang tu dah kena lapar, gagak apa apa rupa semayangnya jika yang semayang tu pa, apa rupa semayang dia? Kita fahamlah rupa dia macam mana. Ha, ini biasa bulan Ramadan, nampaklah kan. Yeah? Nak tunjuk action kalau nak semayang maghrib dulu. Sebuah so, tu pula tak kisah. Nak semayang-semayang, nak makan-makan. Dah antara dua tadi, ramai yang makan daripada semayang. Kita pula tunjuk action nak semayang. Ha, kelang kabutlah dengan makan. Baru teringat-teringat makanan dalam semayang. Lepas ha, tu makanlah dulu. Lepas kita kita bu, bulan Ramadan ni, kita senggang sikit lah. Eh, ya, dia jangan makan betul-betul. Buka puasa jangan makan, makan, makan. makan, makan, Eh, ya, jangan pula makan. Ni ada setengah-setengah muazin ni orang baru kena kurma dua biji. Allahu akbar. Allah, Ke mana? Ha, tu yang meloncat-loncat semalam. Eh, ya, makan-makan buka. Lu buka-buka makan bubuh makan gapan. Eh, ya, oh ini agak 15, 20 pia. Ya. Ramadan kan? Tak salah kita menakhrirkan maghrib sebab kita berbuka Bukan kita menakhrirkan maghrib sebab kita main-main. Bukan sebab main bola di padang Sebab berbuka, berbuka juga ibadah Juga sunnah Mentahirkan semahaya maghrib Sebabkan berbuka puasa itu Tidak dilarang dan tidak dimakeruhkan Sebab kita bukan mentahirkan maghrib Dengan bermain-main Kita sedang buat ibadah Namanya berbuka, iftar ya, Bagi saya, kadang-kadang tak apa Buyalah makan dulu makan Biar dia minum air Biar biji kurma tu sempat keluar Jangan dia tengah hangunya atau telan nalah juga jenis-jenis muazin yang kelang kabut. Iyalah, kenapa makan-makan? Eh, bubu ada makan-makan, makan, imam, imam makan, dia makan-makan. Ha. Eh? tak apa tak apa lagi, makan-makan habis lu makan-makan. Dah makan semua dah. Uh, uh, semua dah. Ha, ustaz rokok, rokok janganlah. Ha ni, rokok nak rokok pula. Orang bagi betis nak puha pula. Orang bagi betis, aku makannya nak merokok nanti lepas sembahyang Ya, yeah? mana begitu, mana bagi masa. Sampai ada hadis kan. Kalau makanan dah hidang, lapar. Makan. Walaupun nak sembahyang. Allah Akbar. Kenapa datang? Kelonggaran-kelonggaran yang begitu. Sebab nak memastikan kita jangan bersembahyang dalam keadaan tergesa-gesa. Sehingga seolah-olah kita tak ada masa untuk Allah. Itu dimasimbol. Kelang kabutlah. Coba eh? sedikit. Tak boleh kan? Sebab itu kalau dalam konteks berjamaah. Ah, ha, Imam pun kena fikir macam itulah Kena ambil tahu urusan makmum dia Supaya makmum tu nanti tak semayang Dia kena hatinya tergesa-gesa untuk menyegerakan salat Jadi imam pun kena raikan dengan meringkaskan Dan meringankan salat ya, Jadi kedudukannya Supaya apa? Sebab Allah Ta'ala tak terima perkongsian tadi Jadi kata Salman Al-Farisi Barang siapa yang menghadkan kadarnya untuk Allah Maka Allah juga menghadkan haknya untuk dia ya, Kau tak ada masa untuk aku kata Tuhan Aku pun tak ada masa untuk engkau Ya, kalau kau sujud untuk aku pun lebih kurang aja, aku pun lebih kurang dengan kau. Sedangkan dalam konteksnya siapa perlukan siapa. Tuhan perlukan kita atau kita perlukan Tuhan. Yang memerlukan patut beri masa kepada yang diperlukan. Logik begitu tak? Kita yang memerlukan mesti beri masa kepada yang kita perlukan. Saya perlu sokongan wakil rakyat ni. Contoh Saya mesti beri masa dia. Beri masa untuk dia. Ha? Bukan dia kena beri masa untuk saya. Ha? Kata pejabat wakil rakyat, dia kata, Ustaz datang hari Senin ni pagi. Alamak, saya kerjalah. Petang tak boleh. Eh Saya bagi masa saya. Padahal saya berhajat pada dia. Itu antar kebiasaan kita ber berurusan. Ya? Kita berhajat pada dia. Apa saja masa yang dia beri, kita kena dia. Ya? Ha, Ustaz, kalau Ustaz nak dapatkan sorongan wakil rakyat, maka Ustaz datang 9 pagi pejabat wakil rakyat, tu betul 9 pagi, ya? insyaAllah boleh-boleh insya boleh Boleh, boleh. boleh saja, sebab saya perlukan dia adakah saya nak tanya nanti, berapa lama saya nak tunggu eh? berapa lama saya nak selesai, saya takkan tanya asal boleh jumpa, itu satu nekmat ya? nanti dia ruang masa untuk saya saya takkan tanya dia, alau 9, waktu lain tak boleh kursus belah tak boleh saya berhajat pada dia. Apa jawapan dia? Nak tak? Ah, ha, itu jawapan dia. Kalau tak boleh sembilan, tak nak. Baik. Wallahuhi masyalul Allah. Tuhan lebih lagi sombongnya. Itu makhluk yang pinjam sifat Tuhan, walaupun salah. Ya. Tuhan lebih takaburnya. Kau siapa? Inna salat takkan asalal mukminina. Kitaban makota. Salat dah kami tentukan pada masanya kata Tuhan. Nak tak nak. Tak nak jalan. Aku tak perlukan kamu Allah maha sombong Berajatnya Berajat datang Beri masa Untuk buat permohonan Beri masa Minta Beri masa untuk Beri masa kamu untuk aku Ya, Bukan aku beri masa untuk kamu Ya, bila, bila kamu beri masa untuk aku Aku juga akan beri masa untuk kamu Maksud kata Salman ini Tapi kalau kamu tak ada masa untuk aku Aku pun tak ada masa untuk kamu Begitulah Kadang kita ni doa Tak dapat-dapat pun Semayam hajat sudah tak tak nampak-nampak ni. -nampak. Ha, macam mana sifat semayam itu? Tenang. Bersungguh. Ha, eh? ini semua termasuk kiraan, termasuk kiraan makbul. Nah, mana nak makbul ni bukan senang. Ya, eh, baru Salman kata, jadi kita kena macam itulah dengan Allah ni, tak apalah. Bagi masalah untuk dia. Biasa untuk dia. Sebab memang dia layak untuk itu dan kita sangat-sangat bergantung pada dia. Allahus Samad, dia tempat bergantung kita. Tak ada tuhan lain dah kerana dia tempat bergantung kita, kita kena bagi masa pada dia dan kena ikut dia ha itu maksudnya jadi maknanya ini salamat afalisi cuba maksudkan dan kita apa lagi ya wakala sallallahu hadis lain almaratu idha salat khamsaha wa zakat malaha wa samat syahraha wa hajjat baita rabbihah, wa ata'at ba'laha wa ahsanat farjaha tadkhul jannata rabbaha min ayy babin syaat dan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam cerita perempuan bermula kaum perempuan apabila semahyang ia akan semahyang yang lima waktu wanita ya ni cerita ni perempuan nak masuk syurga macam mana ha, ni ibu-ibu tip masuk syurga ni ya nabi beritahu dekat ibu-ibu khusus perempuan tips masuk syurga buat yang ni syurgalah Ya, ini tak payah pening-pening kepala. Kalau orang tanya, macam mana Ustaz nak masuk syurga, ini dia. Ini syarat-syarat kelayakan masuk syurga. Eh, semua ada syarat. Jadi, dalam hadis ini, Al-Mar'ah. Nabi cerita syarat perempuan masuk syurga apa? Syarat perempuan masuk syurga yang pertama, Salat khamsaha, semayang lima waktu jaga. Ya, tapi kalau dah keadaan dia dilarang semayang, seperti uzur, dimaafkanlah. Arti pada waktu yang dia tidak author, dia kena sembahyang lima waktu. Ni perempuan juga senang. Semayang. Kalau dia tu ada. Kita kata, yang bertanggung jawab atas dia, suami, bapa maka kena pastikan dia salat. Ya. tahu Itu kedudukan dia. Yang kedua kata Nabi, Wa malaha dan kemudian yang kedua, dia keluarkan zakat, akan harta dia. Bila dia sampai kepada syarat-syarat zakat lah. Ya. Yang ketiga, kata Nabi, apa? Wasamat شَارَحَا Dan puasa ia bulan, yakni pada bulan Ramadhan. Ha, jaga puasa. Melainkan pada hari yang dia uzur. Dan kemudian dia wajib kada'lah pada hari-hari yang dia tinggalkan. وَحَجَسْ بَيْتَ رَبِّهَا Dan kemudian jika dia mampu, haji ia akan rumah Tuhan-Nya, yakni بَيْتِلَهِ الْحَرَمِ Di kota Mekah. Ha, ni kalau dia mampu. Dan kemudian kata Nabi, ya, bila mana dah buat macam tu, apa lagi, ha, berikutnya lagi wa ata'a azba laha dan antara lagi syarat perempuan masuk syurga, taat ia akan suaminya kalau dia dalam rumah tanggalah. Kalau belum taat dia akan penjaganya, Jadi bapa, jadi wali. Ya, mana ni? Senang dia, taat akan suami. Bila nah, taat suami tu, pembacaan fiqah banyaklah. Ya, Itu ta mana, ta melawan lah. tak boleh tak melawanlah, tak derhaka. Ini lawan kepada nucus. Nah lawan kepada nusus jangan jadi isteri nusus. Ha isteri nusus tak masuk surga Eh maka kena jadi isteri yang taat. Ya kalau dia belum berumah tangga taat ba'lahah itu merujuk pada wali dia, bapak dia yang jaga dia. Kalau bapak dia dah mati, abang sulung ke atau adik beradik kandung lelaki dia lah tu ba'la dia. Bukan bangla eh, ba bukan bangla dia. Ha ni bangla senyum. Ya ba ba'lahah ni artinya yang menjaga dia. Kemudian kata Nabi saw lagi, wah sanad farjaha. Kemudian syarat perempuan nak masuk syurga lagi, hendaklah ia kata Nabi saw memelihara akan farajnya daripada kejahatan. Hati jaga dia punya kemaluan, jaga dia punya nafsu-nafsu jahat, syahwat-syahwat yang mendorong kepada zina. Ha, ini datanglah juga, ya? macam mana wanita kena menutup aurat. Ha, jangan bertabarus Dengan tabarus jahiliah ha, termasuk, termasuk Ahsanat farjahah lah ha, Tabarus fajiliyah, jahiliah tu Berhias dengan hiasan jahiliah ha, Jadi adalah wanita-wanita Punya peraturan-peraturan Kemudian semua itu kata Nabi Kalau dilakukan oleh wanita tersebut Tadakhul jannata rabbiha Maka pasti Confirm Dia akan masuk ke dalam syurga Tuhannya Bukan setakat masuk saja Min aibah bin sya'at daripada mana-mana pintu yang dia mahu nanti dibentangkan wahai wanita yang dah buat semua benda ini hai, masuklah ke syurga ku kata Tuhan daripada pintu mana ya Allah min aibah bin syad mana-mana pintulah pilih tujuh pintu kan sini, sana boleh sini boleh itu kelebihan ha, ini semasuk salah satu di antara syarat tadi apa sejaga semayang yang lima waktu tu saja lah jangan ceritalah macam mana pun kalau tak semayang habis Eh, jangan ceritalah, rajin masak kuih bawang ke Rajin buat cekodok ke Kalau tak semayang, habis eh, Jangan ceritalah Kalau dia jaga suami, makan, minum Jaga pakai, jaga dia Tak semayang, habis Semayang, cerita semayang eh, Tapi kalau dia semayang, diikuti dengan yang lain Sebagai wasilah eh, Kepada semayang tadi, ha, syurgalah Nampak senang, ya? kita tengok di sini Tak ada yang payah-payah bagi perempuan Ya, berbeza dengan lelaki kan Lelaki tambah lagi ha, Tanggungan ya, Kalau suami ada hak anak yang kena dia tunai Hak isteri kalau dia suami Hak anak kalau dia bapak Kalau dia pemimpin hak orang yang dipimpin hai, Banyak hal dia ya, Tapi bagi wanita semudah-mudah Jalan masuk syurga ya, Senang sungguh Sebab itu saya tak faham kalau perempuan masih lagi Tak nak masuk syurga ya, Kalau ada lagi wanita-wanita Yang jauh daripada sifat saleh pada masuk syurga senang, semayang Puasa, kata Nabi eh? Kemudian apa lagi pula, puasa pun Semayang, puasa pun ada cuti tu Semayang, ada cuti Puasa, ada cuti Ganti balik hari lain Kemudian apa lagi, zakat, itu pun Kalau berkemampuan, cukup nisab, tak cukup Tak ya payahlah yeah? Zakat barang kemas lah, tapi kalau Zakat, fitrah suamilah Wali lah, bukan dia pun Senang sungguh, bukan semua dia wajib zakat yang ada borang kemas pun kalau cukup nisab. Yang tak cukup nisab, tak bayar. Ya? Apa lagi tuan-tuan? Perempuan ambil surga pergi ibu-ibu. Senang aja Pergi haji. Kalau mampu, tak mampu, tak bayar. Mampu tapi tak ada mahram yang nak menemani. Tak wajib juga. Hei Senang. Senang. Mampu tak ada mahram yang boleh menemani. Tak wajib juga. Gugur. Subhanallah. Ya? Mana cukup senang. Apa lagi yang berikutnya lagi? Yang berikut lagi, taat suami. Kalau dah berumah tangga. Taat suami senang ah, Tapi saya banyak-banyak-banyak ni. Banyak-banyak-banyak ni yang paling payah taat suami. Agak-agaknya lah. Walaupun kadang-kadang dia sembahyang. Tapi bab taat tu dia ada sikit tak cantik. Padahal taatkan suami tu senang. Orang tanya Ustaz, taat suami macam mana? Buat bodoh je saya kata. Nah, tu dia. <laughs> eh, Buat bodoh tu bukan bodoh eh. Bukan bodoh. Buat bodoh. Mana buat bodoh tu ikut sajalah. Bukan tak boleh nasihat, boleh. Tapi kalau dah tu pilihan dia, biarlah. Yeah? Dah kita beritahu, jangan. Nak juga, ambillah. Itu maksud buat bodoh. Tak ada tu. Dah kita kata tak bagus, nak juga, pergilah. Apa hak kita? Kita isteri. Nak sekal kat pintu macam ni. <laughs> yeah? Nak surut kunci rumah, kan kena penampar kan. Yeah? Nak bawa lari kunci kereta. Kereta dia punya, lantar dia lah. Ya? Yeah? kita gerak dia subuh, subuh semayang, Dia bangun, tak bangun, pergilah. Kita rasa tu naik kewajiban itu maksud taat. Taat tu -ta mana? sekadar yang kita mampu buat. Eh, ya? tapi kalau kita lelaki lain. Ya, tapi kalau sekadar sekak perempuan, ketaatan wanita pada suami ada had. Had tadilah. Ya. Had sekadar memberitahu. Ya, buat tak buat bukan urusan kita lagi sebagai isteri. Tak ada apa bukan boleh hirih telinga suami. Eh, ya, waktu lepas ada tolak-tolak dia. Dah kita gerak dah subuh, dah siram dia air panas daripada hujung kepala hujung kaki. Dah dah dah, dah, dah apa dah melecur. Tak bangun juga. Alah santai. Itu maksud taat <tid> itu. Senang ya. Tapi saya kadang ya? Mana kalau kita fikir balik, wanita ni tak perlu rasa stres. Tak perlu ada tekanan sebab apa? Allah tak bebankan dia dengan beban-beban seolah-olah ya? tak perlu. Tapi kadang-kadang kalau -kadang, stresnya perempuan sebab lelaki juga. Jadi sepatutnya dikawal balik dikaunter balik tak perlu aku stres sebab Allah tak perintah aku lebih daripada ni aje Allah tak memerintahkan aku lebih daripada ni ya? mana tak wajib dah aku nak bertekak aku nak bertumbuk apa-apa perlu ya? kerja aku wa lah. kerja aku betul sampaikan secara baik tak nak, sudah ya? masuk begitu dah kemudian apa lagi cara berikutnya lagi wa ahsanat far jahat Jangan moral jaga akhlak jaga marwah Ha? Ha, ni yang payah juga kadang-kadang ni ha, jaga maruah sebagai wanita ha, kemudian kalau lah macam tu semua dia boleh buat ha, surgalah ha, jadi antara yang banyak-banyak tadi termasuklah salat lima waktu <coughs> dan kemudian kita sikit lagi <coughs> dan menyebut Nabi SAW akan taat perempuan bagi suaminya pada tempat bicara asal Islam dan rukunnya, kerana isyarat kepada bahawasanya taat perempuan bagi laki lakinya itu, daripada pekerjaan yang sangat besar ya, jadi, Pak Nabi pernah menyebut tentang maksud taat perempuan kepada suami itu, pada perbicaraan kita di dalam kitab ini di bawah tajuk, asal Islam dan rukun tu awal-awal dulu lah ya, kerana tajuk ketaatan isteri pada suami itu, merupakan satu tajuk atau subjek yang sangat besar, jadi bukan benda mudah hati ya, nak taat tu macam mana Ya, setakat mana ketaatan ya, apakah maksud taat jadi dibincang dia merupakan perkara yang sangat besar riwayat daripada muas bin jabal radhiyallahu an katanya di mana ada perempuan berdiri atas dua kakinya dan apa ni membakar roti ia bagi suaminya maka menyakiti akan tangannya atau mukanya oleh panas apinya yang membakar roti tadi melayinkan diharamkan muka wanita itu daripada api neraka. Ha, itu antara kelebihan. Ya, wanita yang berkhidmat pada suami ini kata Muaz bin Jabal radhiyallahu an daripada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana-mana perempuan yang berdiri bakar roti untuk makanan suami. Ha, itu zaman Rasulullah. Ya, dan kemudian bakar roti ini bukan kerja mudah, maka panas muka, panas tangannya tengok tu. Kita pergi kedai mamak yang ada roti tanduri tu. Ayah roti nan. Maaf, tengok Ya, kita nak tengok kan, kita pun kadang ada juga gatal-gatal nak tengok. Mamak buka itu. Tapi banyak panas Haji kata. Bukalah, saya semua tengok. Panas Haji dia kata. Sikitlah semua tengok dalam. Ha dia buka ah ha. melompat dia tuan. Dia punya uap pun masya-Allah. Jadi mana-mana wanita yang sakit dia kerana membakar roti untuk suami. Sakit tadi sakit tadi Ya. Ya. Panas kan, roti tepuk pula lagi. Ya, bukan senang. Banyak kerja kan untuk suami. Maka yang disakiti oleh api itu menjadi sebab diharamkan muka dan tangannya daripada neraka. Artinya khidmat isteri kepada suami menjaga makan, minum, urusan suami penyebab untuk isteri itu lepas daripada neraka. Ini kena tekan selalu pada isteri-isteri. Ya, mana kerja rumah yang dia buat untuk suami dan anak-anak tu bukan free of charge. Walaupun kadang kala suami tak ucapkan pun terima kasih. Tapi ingat, direkod oleh Tuhan sebagai sebab masuk syurga. Mana lebih besar? Ya? Bunga ros yang suami bagi atau syurga yang Tuhan bagi? Ya? Tapi kalau syurga Tuhan bagi, suami pun anugerahkan dengan terima kasih. Itu bagus. Maknanya kalau tak diucapkan, dihargai oleh suami pun tak mengapa. Sebab Allah amat-amat menghargainya, jadi itu maksud jadi kita kena sentiasa ingatkan wanita dengan nasihat macam tu lah ya? kadang, kadang istri kita ni dia penat-penat dia bising juga tuan-tuan biasalah wanita kan, kalau tak bising bukan perempuan namanya tuan-tuan, ya? kadang, kadang dia bebel, bebel juga penat kan, jadi kita nak pujuk-pujuk macam tu lah tak apalah penat sikit surga tau alah ya? penat sikit dia surga tau Ya, Malulah kita balik suruh malam-malam ni Kaki sakit-sakit lenguh-lenguh tuan-tuan kan Kata ambil minyak sapu sikit Eceh lah minyak-minyak tangan Eh syurga tau Haa tu modalnya Tuan dapat modal tak malam Dapat modal lah ha? tu modal Syurga tau Eh Dia pun dia Oh kejap je ya, Kejap je Dua minit je Haa lah Eh nagih lah kita kata Penat lah Eh syurga tau Haa modal lagi Sebut syurga je tuan-tuan Haa wanita ni lah syurga Haa Buat kabar air. Eh? Awak ni minum. Tadi dah minum dah. Buatlah. Malaslah nak ke dapur dia. Kata. malah nak ke dapur. Biasa perempuan kan? Bila dapur tu dah tutup. Lampu dah off. Dia malas nak pergi dah. Kita pula. Waktu tu pula haus. Buatlah. Dia kata. malahlah Saya dah naik atas ni. Dah mulut. Keluar dapur ni. Saya dah kemas. Dah malas dah. Buatlah. malahlah Syurga tau. Selur. Cakap selur je. Syurga tau. Eh ya, itu maksudnya Mana bagi saya kena mainkan isu ini. Itu maksud saya kena mainkan tazkirah ini. Berapa ramai kalangan suami yang tazkirah isi dengan syurga neraka? Tak ada. Eh ya? arahannya buatlah. Apa tak buat? Saya keluarkan bising. Cuba bagi tazkirah-tazkirah yang Nabi ajar ni. Syurga tahu. Eh ya? kau himat pada suami syurga. Ha buat ayu untuk suami syurga. Semua syurga, tak ada masuk syurga. Ibarat beli tiket untuk ke syurga perhatikan ayat tuan-tuan itu yang nabi buat pada isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, isteri nabi pun wanita macam isteri kita juga. Eh, tetapi kenapa mereka boleh kontrol? Eh, tekanan dia boleh sabar dengan urusan sebagai isteri sebab tazkirah itu diberi oleh nabi. Tazkirah. Ah, tazkirah. Mana kena ada tazkirah suami isteri. Kenalah tazkirah. Sebelum tidur malam tazkirah. Berdua naik kereta tak ada anak-anak tu sama isteri. Eh, InsyaAllah dia akan dapat Ya, jadi ini benda yang penting dan kata lagi apa Salman Al-Farisi kata Mu'az bin Jabal lagi sikit lagi dia kata apa <coughs> dan dia apa dan ha, ya, di mana ada perempuan yang berdiri kepada suaminya hingga masak ia atasnya ya, dan membawa apa ni mem, apa ni menyapu air akan mukanya ya, menghamparkan kain supaya duduk ia atasnya atas suami Ya, ha, suaminya itu atau menghamparkan kepadanya dengan makanan, ya, atau apa ni? Nah, ha, apa nih? Ha, ah, atau minuman atau menyapu, ia akan ha, hilang lagi apa ni? Akan menyapu akan apa tuan? Tempatnya, ya, atau menilik ia kepada suaminya, atau mengambil ia akan tangannya atau me apa ni? Hilang lagi me Memanaskan, ya, memanaskan, apa ni? Hilang huruf, apa ni? Mana apa tu? Suat ke tu? Ha? Daif. daif. Daif, daif eh? Dan memanaskan daif? Bukan daif tu, memanaskan? Apa? Dan membaikkan? Daif, apa ni? Jamuannya, haa. Atau memelihara akan anaknya. Ha, semua ni kerja-kerja wanita ni. Atau apa ini? menafakahkan artanya atas suaminya. Atau memuji akan suaminya berkehendak keredaan Allah. Melainkan di surat Allah Ta'ala baginya dengan tiap-tiap kalimah yang ia berkata-kata akan dia. Atau tiap-tiap langkah yang ia langkah akan dia atau tiap-tiap telik yang ia telik kepada suaminya dimerdekakan sahaya dan menjadi Allah taala pada hari kiamat baginya nur hingga bahwasanya ya segala perempuan orang mukmin ter apa ni Tercengang daripadanya Akan barang yang diberi Allah Ta'ala akan dia Daripada kelebihan dan keramah Yang diberi akan dia dan tiada aku Ketahui akan seseorang Yang sampai akan tempat yang ia sampai Melainkan ambiak Salawatullahi wa alaihim ajmain Nah ini maksudnya ni ya Mana kita nak sebut ringkahnya? Artinya kalau wanita ha, Ini perpanjang tajuk tentang ketaatan Atta'ad ba'laha tadi eh, Jadi kata siapa? Sikit perempuan ya ha, Kata siapa? Kata Sahabat, kata Muaz bin Jabal lagi mana-mana perempuan dia kata ha, yang berkhidmat kepada suami ya antara lain menyapu akan muka suami ha yang berpeluh ke penatan ha, antara kerja dia ya waktu ha, kita tengok suami peluh ambil kain sapu muka dia ha contoh ya ha, mana itu semua perkhidmatan-perkhidmatan pada suami ni ya ambil tu gosok bang peluh bang ha contoh ya taruh dari dia Yeah, tak boleh good morning tu tuan-tuan. Yeah? Ha, gosok. Ataupun dia kata, menghamparkan kain supaya duduk, ia atasnya. Suami nak duduk, dia berikan tempat duduk. Ha, Tumpah-tumpah hamparkan. Nah, cerita Nabi ni, waktu dulu bukan ada kursi sofa macam kita. Mana suami nak duduk, dia bentang alas. Yeah, hari ni kalau suami nak duduk, diperbetulkan perbetulkan kursi tempat suami. Bukan yang renyuk-renyuk tu. Eh, yeah? ha, Katalah, Abah hanya nak masuk kan? Abah nak duduk, anak main-main tadi. Kursi tu terpelantik-terpelantik lah. Eh hey, bangun banggo abah nak duduk? Sebelum abahnya duduk, mak sebun. Susun. Baca raja tuan-tuan. Eh, itu masuk perhimpitan dia tu. Ya, eh, mana kerusi anterbet tadi tu? Dia betul. Dia tepuk dulu, bagi kebu. Dah Dialog semua dah susun. Ah, duduk bang. Ah, masuklah. Isteri tuan, -tuan buat tak macam tu agak-agak. <laughs> Senyap aja. Yeah? Alhamdulillah, tu buatlah perbahas eh? dia. Ah, masuk gitu. Ya. Yeah? Kepada apa lagi? Aja mahmud gelas saya tengah tengok. <laughs> Yang berikutnya lagi, apa lagi? Ha, kebaikan dia. Termasuk lagi, ya, atau menghamparkan kepadanya dengan makanan atau minuman. Ha, antara lagi, dia hidangkan bagi suami dia, makanan dan minuman. Walaupun tak diminta. Ha, itu lebih hebat. Tugas dia lah. Pasarapan pagi, tak payah suruh. Makan tengah hari, hari-hari cuti, tak payah suruh. Masak saja. Subhanallah, eh? ada asal-sangat istri kita tanya. Orang makan ke hari ini? Lahulahualah. Hari ahad kan, mesti nak makan Surah pun tak ada, istihar kendui dia bazoh ha, Kau surah kata dia punya bazoh, tak payah masalah Mana itu tanggungjawab rutin, tak payah beritahu lah ya? Dah kahwin 20, 30 tahun, 40 tahun, takkan tak tahu lagi Nak minum kopi ke malam ni, buat saja, itu maksudnya Tanpa dia suruh, maksudnya itu rutin dia, perkhidmatan daripada suami Atau menyapukan akan rambutnya ha, Nyapu rambut, dia dengan minyak lah Nah, meminyakkan rambut suami ada tuan, -tuan ke? Allah wabarak ya, ini ibu-ibu dengar eh? ini semua cerita hadis ya, ini masukkan dengan ta'at ba'alah tadi ta'at isteri pada suami itu macam mana? inilah ta'at dia ya, beriman untuk rumah tangga suami peluh, sapu mukanya dengan kain dia nak duduk bentangkan alas. bangun untuk beri suami duduk ha, macam itulah kalau tak ada tempat duduk bukan suami bagi isteri duduk itu ha, balik kan? tapi tak salah sepatut hukumnya isteri bangun bagi suami duduk dia raja ya? ataupun dia haidangkan makanan minuman pada suami ha, Mana tak payah minta dah tahu macam kitalah tuan-tuan pergi pejabat apa pagi mesti ada sarapan sarapan tu dah tahu dah tak payah tanya itu tanggungjawab berapa ramai ibu-ibu yang terlepas peluang masuk syurga pada hari ini dengan benda-benda remeh macam ni ya? benda ni benda remeh yang terlepas mereka tu sayang sampai ada ramai suami pergi pejabat tanpa sarapan Bayang tuan-tuan. Berapa besar pahala mamak kedai. Kedai pagi-pagi. Yalah sebab mamak tu pergi sarapan pada suami-suami kita. Padahal sarapan tu kerja isteri. Berapa ramai ni? Tanya. Kita juga lah kan antaranya. Yang pergi pejabat tanpa sarapan. Kenapa? Sebab isteri tak sediakan sarapan. Allahu Akbar. Nampak ibu-ibu ni? -ibu, senang sangat masuk surga ni. Rutin saja. Sebab tu, saya bukan masalah. Wanita bekerja ni. Tapi jangan sampai terabai kerja-kerja ni. Ni kerja-kerja keibuan. Kerja-kerja seorang isteri. Terabai ni, buat apa pergi kerja? Gaji ribu-ribu sekalipun, kalau tak boleh masuk syurga. Apa? Gaji ibu-ibu boleh masuk syurga? Boleh beli syurga kena gaji kita? Yang beli syurga Allah ketaatan kita pada suami. Selain sembahyang, puasa tadi ya. Eh? Pangkat besar, gaji beribu, bukan jaminan kita ke syurga. Bagi wanita. Ya, itu sejak tadi kan wanita tu hebat di luar Ayen, lady lah tahap apa lady? Kebajikan suami terjaga tak? Kebajikan suami, Angkat kedudukan hebat, ya ketua kepada ratusan pekerja bawahan, suami di rumah tu terurus kah? Allah tak tanya kepada, tanggungjawab pekerjaan Allah tanya yang pertama tanggungjawab pada suami. Oh dia hebat ustaz dia lah ketua jabatan yang dibawahnya ada ratusan pekerja, tak Allah tanya suaminya bagaimana? Allah ni kita kena sampai galah ke tu, kan? tuan. Tuan-tuan tolong catat muka surat ni balik baca kat rumah. Ya. Atau menyapu minyak pada rambut suami. Allah. Ya, minyak rambut dia. Atau menilik ia kepada suami dengan telekan kasih sayang. Menilik ni pandang muka suami dengan pandangan kasih sayang. Bah tu dalam ada satu riwayat. Ya, isteri tak boleh tinggalkan suami melainkan dengan arahan ni. Mana kalau bersama suami tu, dia sempat kata, "Ah, pergilah, boleh pergi." Dan isteri tak boleh memaling wajah daripada memandang wajah suami melainkan dengan perintah suami. Ya? Mana dia kena pandang je suami dia. Mana bersiap tunggu arahan. Sebab tu mana-mana isteri menilik ia kepada muka suami. Pandang muka suami tu pahala ibu-ibu. Ya? Kita ni ada tiga benda pandang dapat pahala. Umum eh. Apa yang pertama tengok boleh pahala tuan-tuan? Muka mak kita. Muka bapak kita. Kias pada mak tu bapak. Tengok muka mak pun pahala dah. Tak tanya khabar lagi, tak cium lagi, tengok saja. Lepas tu, kita yang ada mak masih hidup, ziarahlah. Peluang tengok muka mak pahala. Yang kedua, Musahaf. Musahaf. Eh? Lepas tu ditanya oleh sahabat ya Rasulullah, mana lebih afdal baca Quran dengan hafazan atau melalui Musahaf. Kata Nabi membaca dengan Musahaf, diberi dua pahala. Dengan hafalan, satu pahala. Ditanya sahabat, kenapa tengok Musahaf dua pahala? Satu pahala baca, kedua pahala melihat. Lihat Musahaf. Yang ketiga, apa yang boleh tengok pahala? Dapat pahala kalau tengok, Baitullah. Kaabah. Kaabah ni ada 120 rahmat ni. Tuhan turun pada Kaabah. 60 pada orang tawaf. 40 pada yang sembahyang mengadap ke arahnya. 20 pada yang melihat saja Tambah pula bagi isteri, pahala yang berikutnya, yang keempat, dengan melihat, melihat wajah suami. Itu telik suami. Yeah? Jadi, ibu-ibu tambah satu. Wanita-wanita yang namanya isteri tambah satu pahala dengan melihat melihat wajah suami. Tengok muka suami pun pahala. Yang yeah? kadang-kadang bukan nak tengok, tuan-tuan. Yeah? Kita pula duduk menghalang dekat depan televisyen. Eh, tepi sikit, bang. Tak nampak muka Syarohan. Syarohan. syarohan dia nak tengok. Yang kita, eh? yeah? dia boleh suruh kita ke tepi. Kita menghalang ya? menghalang dia punya pemandangan televisyen. Awak tepi sikit kepala, bang. Tepi sikit. Hey, kacau betul, tak nampak syaruhan nak tengok syaruhan ni, kita ni, yang khan juga ni ya, ibu -ibu ya? tengok muka suami malam-malam ya? ha, suami tidur, tengoklah muka dia puas-puas ibu-ibu akan rasa kehilangan saat itu jika suami dah kembali ke rahmatilah nak terlepas saat itu nanti tak dapat lagi tatap wajah orang yang Allah beri sebab surga kita kerana dia Eh? walaupun dia jahat, tetapi sebab surga kita, dia lah. Eh? Selagi suami hidup, tatap wajah dia, ini yang disuruh. Kita takkan dapat san ibu-ibu kalau suami itu dah diambil oleh Tuhan. Tak dapat lagi san itu. Sekali ini peluang kita. Tanyalah mana-mana wanita yang dah kematian suami. Tak adalah peluang itu. Hilang bagi dia. Muka yang memberi pahala pada dia hari-hari walaupun muka tu bukan sentiasa mengembirakan dia, tapi melihat muka tu pahala, ni kena faham ya, tu kita biarlah, biar suami kita tu dalam purse kita, dalam bag tangan tu biar gambar suami, besar size 4R ya, dalam handphone kita, wallpaper tu letaklah gambar suami ni wallpaper wallpaper, gambar Nabil Raja Lawak letaknya Pesan, saya bukan nak cerita main-main, gelak-gelak ya. Ni dalam wallpaper handphone kita ni Handphone kita canggih-canggih belakang kan Letaklah gambar suami Pahala hari-hari tengok walaupun gambar Haji Mahmud setuju ya? Ha, Betul tuan-tuan, benda simple Kita ada kemudahan teknologi Kita ada gadget, ada laptop Ada notebook, letaklah Wall dia tu, wallpaper tu gambar suami Ini orang yang dengan sebab dia masuk syurga kita walaupun dia macam-macam perangai walaupun dia jenis panas barat walaupun saya beri yang penting dialah penyebab kita masuk syurga dan berikutnya sikit lagi dan berikutnya lagi mengambil ia akan tangan suaminya nampak dia pegang isteri pegang tangan suami ini pahala eh isteri pegang tangan suami bukan suami pegang tangan isteri eh isteri bukan cari dia pegang tangan dia mana pegang tu dengan kasih sayang eh tak boleh pegang tangan dia ciup tangan suami Masya Allah, tuan-tuan. Bukan waktu lepas akad nikah nak batal ismayang semayang saja. Ini kahwin kita 40 tahun dulu. Lepas awang cincin, cium tangan. Bukan! Sekarang! Beramai istri yang cium tangan suami, tanya balik, istri kita cium tangan kita, tuan. Minta <tum> maaflah. Tanya balik. Ibu-ibu, cium tangan suami. Pahala cerita ni. Cerita pahala ni. Mengambil tangan suami. Termasuk lagi, atau, apa ni? Lupa pula ni. Ataupun, haa, Membel, memasak, memanaskan, ha? membaikkan daif, ya, Jam, jemputannya, ya? jamuannya, membaikkan daif, jamuannya. Artinya menghidangkan yang terbaik bagi suami untuk menjamu dia yang terbaik dalam jamuan mana jamu dia dengan yang terbaik atau memelihara akan anak-anaknya jaga anak-anak dia. Ya? Sebab anak itu yashil, ya? batu kata Arab apa? Al ibnu yashilu isma abih. Ya? Al bi ibnu yashilu isma abih. Dikata Arab mereka kata apa anak sentiasa memikul nama bapa. Ya? Kita ni nama bapa kita tak pernah kita tinggal bawa sama sampai kita mati bawa. Dar tengah kau, jauh tu mati Talqin bagi nama mak bagi can situ aja. Ya? Tapi selagi kita hidup kita dok pikul nama bapa. Ben ben tak lepas bapa kita dan kita tak lepas. Nama dia apa? Ahmad bin Abdullah. Bapa macam sebut Al Ibnu Hayyulu Isma'abi. Anak ni dipikul nama bapa. Ah, ha. batu kerana anak tu anak dia jaga ya, lelaki. Ya, sebab syukur dan berikutnya lagi kata Nabi apa? Ya, atau ah, ha. ya. Apa ni? Menafkahkan ertinya atas suami. Ah, ha. arti isteri keluar duit dia belanja suami juga pada masa. Ha. ni kita suka ni. Ah, ha. kita suka. Ya, hati jangan kedekut dengan suami. Masuk begitu duit duit. Jangan berkira, suami aku eh, ya, Sesekali tak pergi pasar Walaupun suami tak bagi duit belanja cukup Duit kita ada, beli Di pasar tu ikan sedap-sedap sikit Untuk siapa? Untuk suami Jangan kerekut belanja duit untuk suamimu ha, ni. Walaupun tanggung nak nafkah tu dia Tapi mana kalau kita nak belanja Sebaik-baik perbelanjaan Isteri adalah untuk suami dia Daripada orang lain Dia akan mudah antara lain lagi Atau memuji akan suaminya puji dia suami, puji-puji. Walaupun kadang ya dia tu tak macam tak macam tak layak Yang nak kena puji. Tapi puji juga. Ya, ha cikgu orang ucap terima kasih. Apa kali kita ucap terima kasih pada suami kita yang jaga kita sejak kita kahwin dengan dia sampai sekarang. Kau orang ada juga suami. Orang tak ada suami tu. Ya, jajah dia sengget-sengget dia suami kita juga. Ada jugalah suami. Dapatlah gelaran Mrs juga, puan juga. Ya, kalau di barat tu ditukar kepada nama suami, bapak pun hilang. Eh ya, kawin aja di kali barat bapak tinggallah bye bye bapak pakai nama suami dah. Jadi ucapkanlah terima kasih. Eh ya, dia makan dia bagi kita minum. Ya, dia belikan kita walaupun tak semacam mana walaupun tetapkan ucap terima kasih dan semua itu dilakukan kerana berhandak keredaan Allah ama ha, kepada hari akhirat Allah taala akan memberikan pahala kepada perempuan itu seumpama pahala memerdekakan seorang hamba dan bagi wanita itu isi tadi pada hari akhirat akan diberikan cahaya daripada cahaya orang-orang mukmin ayah mana cahaya itu nanti akan menyebabkan tercengang-cengang orang-orang mukmin di akhirat ya, siapa yang bawa cahaya tu itulah isteri-isteri yang salihah jadi itulah tuan-tuan ringkas tentang tuntutan eh, At-ta'at-ba'laha tadi Yang eh, difahamkan daripada hadis tadi Dia cuba besarkan sikit tajuk itu ha, Supaya setiap isteri tahu eh, Bahawa ha, selain berjaga salat ha, Dan juga jaga puasa Jaga ibadat dengan Allah Kemudian ta'ati suami juga Sebagai sebab pelengkap Untuk dimasuk ke dalam surga Allah Jadi kita tangguhkan di situ Wallahu'alamu bisawab eh, Kita akan tambuk, tam, sambung lagi pada kuliah yang datang Izi Allah SWT Buka suat 77 ha, Seperti biasa tuan-tuan Ada soalan tak? Soalan tak? Ah, ha, Ya. Ha, ha. Ya. Dah ya. ha. same. Ha, ha, itulah Allah Akbar. Tinggal seorang lagi. Tinggal seorang lagi. Ya, saya bagi itu lima. Dia ada enam. Ya. Saya bagi itu lima. Dia ya. Sebagai empat dia lima semuanya, ada ha, tinggal satu. Ha, Allah akbar. Saya terlupa, ya betul-betul terlupa. Dah bila terlupa tak ingat sekarang, lah. ya jadi empat saya ingat satu. Saya akan tambah. Karena saya tak buka kitab ni. Tadi saya buka, ya saya tak tengok ni. Tadi saya tengok. <laughs> Allah kau buka surat ni. Ini buat ingat. Insyaallah saya cuba-cuba-cuba pastikan insyaallah. Ya? Kau dapat tu aja paknu nanti. SMS saya untuk bulan depan, Ustaz, nama setan. Ah ha. ha, bulan depan, insyaallah. Ya? Kerana saya terlupa. Ha, kalau saya umumkan nanti Tujim an saya bagi pun boleh juga Apabila umum nanti Terpengajak pula orang Kata besok dah jemaah lain pula Nama setan yang kerima Terpengajak jemaah apa hal Tiba tajuk setan ha, Tak kena pula nanti kan ha, InsyaAllah itu tak apalah. ya, Jadi Cuba ingat, apa saya lupa InsyaAllah ada lima ya? Ada apa saya bagi empat soal lain ha. Ibu, Ibu, Ibu sila Sila Suami so, beri soalan apa jemaah Haa ha. Ha, macam tak tak, tak adil je kan ha, Itulah pernah diutarakan juga oleh wanita ansar ya, Benda ni bukan benda baru, isu lama Nanti ketidakpuasan hatilah Seolah-olah kecemburuan ya, Kami ni apa yang dapat dekat rumah je Suami so, kita 27-27 kali 5 kan Kami satu Maka datang seorang wanita ansar Mewakili wanita-wanita lain di Madinah Ni hadis Bukhari Muslim Dia berkata Ya Rasulullah Ya. Dia kata lelaki-lelaki, ar-rijalu yuqatiluna fi sabilillah wa yatrukunana bait. Kau lelaki ni dia pergi berperang fi sabilillah dan tinggalkan kami kat rumah. Ah, mereka mendapat pahala syahid dan mereka juga menunaikan solat berjamaah Jadi bagaimana kami ya Rasulullah? Mafhum begitu ya. Tergelak Nabi, senyum Nabi. Kata Nabi SAW alaihi "Allah Maha Adil. Tahukah kamu wahai wanita, kerja lah, kamu di rumah suamimu itu satu ibadah." Berimat untuk suami itu ta'adilu. Berimat untuk suami ta'adilu. ya yeah? rakah fi sabi lillah. kepada suami. Menyamai perang suami kamu fi sabi lillah. Berperang. Kat rumah masak berperang dengan dapur. Kentang-kentung berperang. Yeah? Pisau bukan lawan musuh. Pisau kotor ikan. Kata orang, -orang bising. Ta'adil. Menyamai. Berperangnya suami kamu fi sabi Sama. Kat rumah. Yeah? Pahala macam dia yang sedang berperang. Jadi kalau... Pahala perang ni syahid. Mana lebih besar daripada 27 tu? Mana tidak ada isu. Eh? Mana kita tak perlu rasa bimbang. Kekalnya kita di rumah dengan tak dapat peluang berjamaah. Malah kalau suami dapat berjamaah. Tak ada kerugian. Allah ganti tetap 27. Melalui masa, tadilah. Masak. Eh? Eh. Jadi maknanya kita masih banyak. Mana secara mudahnya wanita kerja-kerja rumah itu sendiri. Sudah menyamai pahala 27 berjamaah jadi kita tak perlu risau ya lepas tu apa-apa lagi kalau kita pula yang membuat menyediakan persiapan untuk suami kita tak pergi masjid berjamaah surau kita sediakan kain pelikat dia baju Melayu dia kita kosong kopi ada yang kotor-kotor hitam-hitam tu kita kelorokkan betul-betul baju, baju Melayu dia kita buka setakat letak pasangkan ya contohnya itu kan, kita raikan dia ke berjamaah di surau, kita yang menghantar dia meraih, mempersiapkan dia tadi, mendapat pahala yang sama dengan dia yang sembahyang, berjamaah itu sajalah, itu kita curi di situlah pahala puan ni, ya? mana suami kita nak sembahyang maghrib, tu kita curi sikit pahala lah. bang bang pelikat adakah? Ha. eh, jubah awak yang ada ke tak ada beritahu saya nak bergosok ni, ha, ni persiapkan tu tu mencuri pahala mana, mencuri peluang ini kita kena buat, dah kita tak dapat 27, kemudian suami pergi pun tak kita sedar, sebab dia tengok televisyen Yeah. dia balik bukan kita tak tahu. ini tadi kerugian dah, kerugian dah, kerugian dah, kerugian. Dia balik Isyak pula makan di luar. Kita tak siapkan makanan malam. Kerugian dan terus rugi. Eh, yeah. kalau malam Isyak. Jadi tak ada rugi ni, yeah. ibu. Insya-Allah saya tak dapat sempat sampaikan pada malam ni dengan insha Allah Taala. Bertemu nanti kuliah akan datang. Semua apa nama maaf. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi fahmi wa aftah alayna bi ma'rifatil ilm wa wa sahil lana abwa wa ansur alayna hikmatak bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا هب لنا من ازواجنا وذررياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة واقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والاهم بالالامين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله Wa atubu ilaih takabbal Allah minkum.